Concret, din cartea lui Vasile Pop, un autor din Făgăraș. Carte în care el vorbește despre comuniștii români a serviți Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Iată cum sună o rugăciune știută de orice creștin, dar adaptată unei realități și unui timp concret. E vorba de tatăl nostru, dar unul comunist. Iată cum sună. Tatăl nostru, care ești în împărăția Moscovei, Sfârșească-se împurăția ta, facă-se și la noi ca în America. Până noastră cea de un sfert și neagră, dă -ne o nouă astăzi albă și întreagă și ne iartă nouă greșelile noastre precum iertăm și noi minciunile voastre. Nu ne duce pe noi în robie, cei ce la voi pururea Siberie să fie. Lenin, Stalin, Bulganin, o bombă atomică pe voi. Am